Завершила опис свого нового знайомого. Потім ще раз глянув на себе в люстерко і, задовольнившись своїм відображенням, сховали гребінець у сумку. Дзеркало ж вона, як звичайно, залишила на столі, щоб завжди мати його на похваті. «То як же його звуть?» – спитала Олена, яка досі мовчала. На відміну від Анжеліки, ця дівчина безперечно була красунею. Хоча ставилася до своєї зовнішності мало не байдуже. А вона, так само як і її подруга, обходилася без косметики, але не тому, що вважала фарбу шкідливою. Просто не мала в ній жодної потреби. І краса її від цього тільки вигравала, зберігаючи справжню природну чистоту якусь дивну лагідність та ліричність, що так і вабили до себе. Ніжна матова шкіра обличчя, Чарівний погляд прекрасних карих очей, Довге золота ворусяве волосся, Розпущене по плечах, І нічого штучного, зухвалого, Що лише привертає погляд, Але не зігріває душу. «Уявляєте?» Глянувши на Олину, відповіла Анжеліка. «Його звуть Вася! Лисий та ще й Вася!» Дівчата пирснули від сміху. А Іра ущипливо додала. Ну, а ти, звісно, скромно опустила оченята й пролепетала, а мене звуть Лікуся. Викладач поглянув на Іру. Олена торкнула її за руку і всі троє ненадовго замокли. Лекцію читав професор Данилевський, а для студентів просто дідусь доволі сумерний з вигляду дідок, що спеціалізувався на давньоруській літературі. Та й сам здавався таким же древнім, як та література. Однак тепер йому доводилося викладати випускникам курс літератури ХХ століття замість Лідії Миколаївни, котра пішла в декрети, котру студенти доводили часом трохи недослід. І це в її стані. Бо була вона дуже молоденькою, а щоб мати солідніший вигляд, викладач усе таки напускала на себе строгість і навіть підвищувала голос, що викликало у відповідь тільки негативну реакцію з боку вихованців. А дідусь ніколи не кричав, не робив нікому зауважень, але бачив і чув усе. Тож потім на іспиті з особливою пристрастю катував тих студентів, хто впродовж семестру був найбайдужішим до його предмету. Коли ж невдаха все-таки випливав, професор Данилевський ніколи не намагався добити свою жертву якимось хитромудрим питанням, як те робили інші викладачі, чиї лекції теж не надто шанували майбутні філологи. З кафедри залунали патріотичні рядки сучасного генія, що їх дідусь читав на пам'ять. У нього, незважаючи на вік, була чудова пам'ять. Під час декламації він завжди заплющував очі, і дівчата знову заговорили про своє. Подругами вони стали не дуже давно. На першому курсі дружба в групі зав'язувалася найчастіше випадково. Починали дружити ті, хто, наприклад, потрапив до однієї кімнати в гуртожитку чи просто сів поруч на вступних лекціях. І лише ближче до кінця першого року навчання, а то й на другому, виникали нові, усвідомленіші прихильності. Так Анжеліка спочатку дружила зі щокастою Аліною, відмінницею та комсоргом групи. Але потім та пішла від неї до іншої відмінниці. Олена й Іра донедавна взагалі не мали на курсі близьких подруг. Олена спілкувалася потроху з усіма. Вона знаходила підхід, по суті, до будь-якої дівчини в групі. Іра ж, навпаки, не спілкувалася майже ні з ким. Під час перерви щось читала, а після пар, коли не треба було до бібліотеки, відразу їхала додому. А я йому телефон дала!» – вела своєї Анжеліка. «То він же лисий! Та ще й Вася!» – нагадала Іра. Той що? повела плечем Анжеліка. «Нехай телефонує і цей. А твоя господиня нічого тобі не каже, що ти всім підряд даєш її телефон?» поцікавилася Іра. «Марічка? Га? до неї все одно ніхто не дзвонить. Усі її родичі в селі. А мої батьки її регулярно подарунки надсилають з Німеччини. Тому якщо вона чимось і незадоволена, то зновчує». У татковій частині не знайшлося мамі роботи за спеціальністю, тож він прилаштував її займатися всілякими господарськими справами гарнізону. Вона там до міста часто навідується, ну і користується своїм службовим становищем. Якби в Марічки не її 56-й розмір,